Næstirar bók Ástriður Elisabeth Guðmundsdóttir les. Fyrsti kapli. Ahasverus persakónungur rekur frá sér vasti í drottningu sína. Þa bar til átugum Ahasverusar, það er Ahasverusar þess er ríkti frá Indlandi til Blálands yfir 127 skattlendum. Í þá daga er Ahasverus konungur satt í konustóli sínum í borginni Súsa á 3. ríkisári hans að hann hælt veistlu öllum höfningi og þjónum. Sáttu þá hershöfningarnir í Persíu og Metíu, tignamennirnir og skattlansstjóratnir í bóði hans. Sýndi hann þá auðhefi síns veglega konungdóms og dýrðarskraut tignasinnar í marga daga, 180 daga. Og þessir dagar voru liðnir hælt konungur veistlu öllu fólki sem var í borginni Súsa, bæði háum og láum í sjöð daga í forgarðinum að hallakarði konungs. Þar hengu hvítur baðmöllartókar, purpura bláir, festir með snúrum, abyssus og rauðum purpura, í sylfurhringa og marmarasúlum, legu bekkinni voru úr gulli og sylfri, á gólfi lögðu alabastri, hvítum marmara, perlum og svörtu marmara. En drykkir voru innbornir í gullkérum og voru kerin öðrum ólík og það var gnæð konungslegs víns eins og konunglega örlæti sómir. Og drykkjan fór fram eftir því fyrir mæli að enginn skildi halda drykk að mönnum, því að konungur hafi latt svo fyrir framistöðu menn í höllsinni að þeir skildu svo gjöra sem hverju manni þóknæðist. Vast í drottning kelt og konungum veistlu í konungleiri höll er að ahasverjus konungur átti. En á sjöunda degi þá er konungur og var hreyfru á víni, bauð hann með húam, byrsta, hapóna, byrta og abdaka, setar og karkas þeim sjö hirmunum er þjónuðu ahasverjus konungi að sækja vasti í drottningu og leiða hana inn fyrir konung með konunglega kórón og höfði Til þess að hann geti sínt þjóðunum og höfðinginum fegurð hennar, því hún var frí sínum. En vasti drottning vildi ekki koma eftir búði konungs er hirmenni fluttu. Þá reytist konungur ákálega og heiftin brann honum í brjósti. Og konungur sagði við vitringana sem þekktu tímana því að þannig voru orð konungs lögð fyrir alla þá er þektu þekkt, lög og rétt A þeir sem stóðu konur næstir voru voru Carsena, Atmata, Tarsis, Merses, Marsena og Memukan, sjö hefðingar persumeta, er litu auglít konungs og hefðu ældstu sætin í ríkinu. Kverjum dómis skal vasti drottning sæta að lögum fyrir það að hún hlýti egi orðsending Ahahs konungs, þeri er hirmennirnir fluttu Þá sæði Mimokan í áhört konungs og höfðingjana. Vast drottning hefur ekki einungis broti á móti konunginum, heldur einnig á móti öllum höfðingjum og öllum þjónum sem búið í öllum skattlundum Ahasferðis konungs. Því að aðtæfið drottningar munn berast út til allra kvenna og gera eigimenn þeirra fyrirl fyrirlitlega í augum þeirra er sagtverður. Ahasferðis konungur bauða að leiða vast í drottningu fyrir sig en hún kom ekki. Og þegar í dag munu hefða frúr persa og meta, þær er frétt af að aðtafi segja þetta öllum höfðingjum konungs og mun það valda fullt nóri fyrirlitning og reyði. Ef konungi þokna svo, þá láti hann konunglegt bóð út ganga og sé það reytað í lög persa og meta, svo að það verði ekki breytt að vasti skuli ekki framar koma fyrir auglitt aðhersfyrjursar konungs og konungleg tignenar eða gefi konungur annari sem betri er enn hún. Þegar nú úskurðu konungs er hann kveður upp verður kunnur um allt ríki hans sem er mjög stórt þá mun allar konur sína mönnum sínum virðingu bæði háum og láum. Þessi tilaga geði að þið spæði konungunum og höfðingunum og konungar, konungur fórar á þeim með og hann sendi bréf til allra skattlanda konungs í sérkvert land eftir skrift þess lands og til sérkverra þjóðar á hennar tungu og hver að hver maður skyldi vera húspónti á sínu heimili og mæla allt að er honum líkaði anna kapli æster varðu drottning eftir þessa atburði þá er Ahasverus konungi var runnin reyðin, minntist hann vasti og þess er hún hefði gert svo og þess hverr dómur hafði yfir hana gengið Þá sögðu menn konungs þeirr honum þjónuðu. Leyti að ungum og fríðum meyjum handa konunginum og konungur setti til menn um öll skatland ríkisins er sapnið saman öllum ungum fríðum meyjum til borgarina Sousa í kvennabórið undir umsjá hega í geltings konungs þessar geymir kvennana svo hann annist um hrensunar þeirra og svo stúlka sem þóknaskonungi verður drottning í stað vasti. Þetta líkaði konungi vel og hann gjörði svo. En í borginni Sousa var gýðingur nokkur að nafni Mordikai Jærsson, Simeiðssonar, Kíssonar, Benjaminíti. Er fluttur hafið verið frá Jérusalem með þenn hernumdu. Er flutti voru burt með Jekonja, Júta konungi, þeim er nefkonaðisar Babi konungur flutti burt og hann var fóstu fæðir Hadesa, það er Estirar, dóttur föðurbróður hans því að hún var föður og móðurlaus og stúlkan var fullvaxin og fríðsínum og er fæðir hennar og móðir önduðust, þá hafði Mordika tekið hann að sér í dótturstað en bóð konungs og tilskipun hans var kunn og var saman mörgum stúlkum til borgarinnar sósa Undur umsjó heikai, þá var estertekin til konúsallarnar undur umsjó heikai kvennaverðar. Og stúlkan geðjaðist honum og þann náð fyrir augum hans. Fyrir því flýtti hans er að fá henni það er hún þurfti til hreinsunar undirbúningssins. Og þann mat er henni bar, svo og að fá henni það er þernur og konúsallinni er henni voru ætlaðar og hann fór með hana og þernur hennar í besta staðin í kvennabúrunu. Esther hafði ekkert sagt hverjar þjóðar hún væri nýð frá ætt sinni, því að Mordikai hefði bóðið henni að segja eigi frá því. En Mordikai gekk á degi hverjum fyrir framan forgar kvennabúrsins til að vita hvernig Esther liði og hvað um hana erði. Og röðin koma að hverjist úlku um sig að hún skildi ganga inn fyrir Ahasfyrus konung eftir tólf mánaði undirbúnis frest kvennalögum því að svo langur tími gekk til hreinsunarón undirbúnings þeirra sex með myrruolju og sex mánaðir með ilmsmyrslum og öðru því er til undirbúnings kvennaheyrir Þegar stúlkaðan þá gekk inn fyrir konung var henni fengið allt sem hún bað um að það færi með henni úr kvennabúrinu til konúsallarinnar um kveldi gekk hún inn en að morgni snýr hún aftur í það annað kvennabor undur umsjá saskasar geldings konungs þessir gemdi kvennana Mátti hún þá eigi fram koma inn fyrir konung nema ef konungi hafði gæðjast vel að henni og hún var í sérstaklega kalluð Þegar nú rauðin kom að estir dóttur Abihæs föðubróðum Ordeikæ er hann hafði tekið sér í dótturstað hún skildi inn fyrir konung Þá bað hún ekki um neitt, nema það sem haka í geldingur konungs hvenna verður enn til, tiltók. Og Esther fann náð í augum allra þeirra er hann að Og Esther var tekin inn til aðhass fyrir konungs inn í hérna konunglugu höllans í tíunda mánuðinum. Það er tepet mánuður á sjöunda ríkistjórnar hans. Og konungur fek meiri ást á Esther en öllum öðnum konum og hún sé sér náð hans og þokka meirinn allar hinamegjarnar. Og hann setti hennar konunglegu kórun á höfuð henni og gjörði hana að drottningu í stað vasti. Og konungur hælti mikla veislu öllum höfningum sínum og þjónum. Estirar veislu let halda kvíldardagi skattlöndunum og gaf gjafir með konunglegu örlæti. Mordegai kemst fyrir samsærikja konungi Þá er meyjum var ég annað sinn sapnað sat í konungsliði, en Esther hafði ekki sagt frá ætt sinni eða hverra þjóða hún væri, svo sem Mordikai hefði bóði henni, með því að Esther hlíti fyrir mælu Mordikai, eins og þegar hún var í fóstur Í þann tíma þá er Mordikai sat í konungsliði, reiddust byggtan og terist tveir geldinga konungs af þeim er gemtu dyrana og leituði eftir að leggja hendur og ahasveres fyrir konung. Þessa varð marg Mordikai áskynja og sagði Esther drottningu frá því, en Esther sagði konungi frá í nafni Mordikai. Og er máli var rannsakað og þetta reyndist satt vera, þá voruð þeir báðu festir á gálga og þetta var rýtað í árbókina í viðuðist konungs. 3 kafli Haman ákveður að láta myrða alla gýringa í Persíu. Eftir þessa atbyrði veitti Ahasverjus konungur Haman, Hamdata sinni Akagita, mikinn frama og hófan til vegs og setti stólhans ofar öllum stólum höfningjana þeirra er með honum voru. Og allir þjónarkonús, þeirri voru í hlýðikonús, fell á Hnie og lútu Haman því að svo hafði konungur um hann bóðið. En Mordegai fell kvorki um Hnie nýlaut honum þá sögðu þjónarnar konungs þeirir voru í konungsliði við Mordekai hví prýtur þú boð konungs hæfdu þeir daglega orð að þessu við hann en hann hlýti þeim ekki sögðu þeir þá Haman frá því til þessa sjá hvert orð Mordekai eru tekin gild því er hann hæði sagt þeim að hann væri gýfingur og er hamann sá að Mordekai féll eigi á kné nær laut þá fylltist hann reiði En hún er þótti einskisvert að leggja hendur á Mordikai einan því að menn höfðu sagt honu frá hverjar þjóðar Mordikai var og leitaðist hama því við að gjör eða öllum gýðingum sem voru í öllu ríki Ahasfyrusar, samlöndum Mordikai. Í fyrsta mánuðinum, það er mánuðinum Nísan á 12. ríkishári Ahasfyrusar konungs var varpað púr, það er hlutkisti, í viðvist Hamans frá einum degi til annars og frá einum mánuði til annars og fjöll hlutkestið á 13. dag hins 12. mánuðar það er mánuðarins Atar og Hamans sagði við Ahasverjus konung Einar svo þjóð sem lifir dreifuð og fráskilin með þjóðan í öllum skattlöndum ríkistíns og lög þeirra eru frábrugðin öllum lögum annara þjóða og lög Konungs halda þeir ekki og hlýðir eigi að konungur láti það afskiptalausa. Ef konungi þóknað svo, þá verði skrifilega fyrir skipaða afmá þá. En tíu þúsund talendur silfurs skal ég vega í hendur fjárgæslumönunum svo þeir flytið það í fjárgæslur konungs. Þá dró konungur einsiklisvingsin af hendi sér og fekk hann Haman handata sinni Agagita, fjandmæni gýðinga. Síðan saði konungur við Haman. Silvrið er þér gefið og með þjóðuna máttu fara svo sem þér vel líkar. Þá var skrifun konungs stengt saman þrettánda dag hins fyrsta mánuðar og var nú skrifað með öllu svo sem Haman mælti fyrir til jarla konungs og til landstjórana í öllum skallöndunum O til höfðinga allra þjóðanna í hvert Skottland með skrift þess lands og til hverra þjóðar á hennar tungum. Var þetta skrifað í nafni Ahasverusar konungs og innsiglað með innsiglisþing konungs. Og bréfin voru send með hraðboðum í öll Skottland konungs þess efnis að eiga skyndi deiga og tortima öllum geyðingum, bæði ungum og gömlum, börnum og konungum á einum degi. 13. dag hins 12. mánuðar það er mánuðar atar og ræna fjármönu þeirra. Eftir í þetta brefinu skildi gefið út sem lög í hverju skatlandi til þess að gera þetta kunnugt öllum þjóðunum svo þar getur verið viðbúnar þennan dag. Ræðbúðarnir fóra á stað í skyndi að bóði konungs þegar lögin voru útgefin í borginni súsa og konungur og haman settust að drykju en fendri sló á bæinn súsa. Fjórði kapli Harma kvein gýðinga Estir ræður af að reyna að frelsa þá En er Mordikæ varð alls þessa áskynja, er gjörst hafði Þá reyfann klæði sín, klættist sekk og ösku, gekk út í miðjaborgina og kveinaði hástöfum og beisklega Síðan gekk hann fastað konúsliðinu Þegar engin máttu ganga í konúsliði, klættur hæru sekk En í öllum þeim skattlöndum þar sem skipun konungs og lagabóð hans kom var mikil harmur með að og fasta, grátur og kveinan. Flestir breyttu undið sér sekk og ösku. Þá komu þjónustu meðið og geldingar hennar og sögðu henni frá þessu. Var drottning þá mjög óttaslegin og hún sendi klæði er mordikæ skildi ferður í og hann fara úr seknum en hann vildi ekki taka við þeim. Þá kallaði Esther Hattag til sín, einna gælding konungs, er hann að þið settið þjón, til að þjóna henni og bauð honum að fara til Mordikai og fá að vita hvað þetta ætti að þýða og hverju það sætti. Þá gekk Hattag til Mordikai út á bæjatorgið er varfyrir utan konungslíðið. En Mordikai sagði honum allt sem fyrir hann hafði komið og upphæði fjárens er haman hafði heiti að vega í fjárhýslu konungs fyrir gíðinga til að fá þeim eitt. Auk þess fekk hann honum eftir þetta konungsbrífið því er út að veri gefið í Súsa um að eyða þeim. Skeldi hann sína Esther það og segja henni frá og bjóða henni að ganga fyrir konung og byðja hann miskunar og leita vægðar hjá honum þjóðsvinni til handa. Og Hatak kom og flutti Esther orðmórdikæ og Esther sagði við Hatak og bauð honum að flytja mordika í það. Öllum þjónum konungs og fólkin í skattlöndum konungs er kunnugt um að hverðan mann eða konu sem gengur fyrir konung inn í innri forgarð og reyikalladur gilda ein lög. Hann skar af lífi taka nema konungur rétti út á móti honum guðsprotan sem merki þess að hann megi lífi halda. En ég hef eigi verið kölluð inn fyrir konung nú í 30 daga og Mordikæ voru flutt orð estirar. Þá lit Mordikæ skila aftur til estirar. Ekki skal þú ímynda þér að þú ein af öllum gýðingum komist undan af því að þú ert í höll konungs. Því að þótt svo, þú svo fari að þú þegðir nú, þá mun gýðingum samt koma frelsun og hjálp úr einhverum öðrum stað, en þú og ætt fólk þitt muni farast. Hver veitnum að þú sérst komin til ríkis emmitt vegna þessara tíma? Þá lett Esther skila aftur til Mordikæ. Far þú og kalla saman alla gýðinga sem nú eru í Súsa og fasti mín vegna. Eðtið hvorkinni drekkið í 3 daga. Hvorkin nóttni dag. Ég og þjónustu megar mínar munum ofasta á sama hótt. Síðamunni ganga innfyrir konung. Þóttar sé í mótelögunum og ef ég á að farast þá fæst ég. Gekk Mortica þá burt og fór með öllu svo sem Esther hafði boðið honum. 5. kaflinn. Esther gengur fyrir konung og biður honum til veislu. En á þriðja degi skríðist Esther drottninglegum skrúða og gekk inn í hinn innri forgarð konungshallarinnar, gengt konungshöllinni. En konungur sætti konús ásætti sínu í konúsöldinni gengdýrum hallarinnar. En er konungur leit Esther drottningur standa í forgarðinum, fann hún náði í augum hans og konungur rétti út í móti Esther guðsprotan er hann hafi í hendi sér. Þá gekk Esther nær og snart oddinn á sprotunum og konungur sagði við hana. Hvað er þér á höndum, Esther drottning, og hver speiðist hú? Þótt að vera helmingur ríkisins, þá skal það þér veita. Þá mælti Esther. Ef konunginu þóknast þó, þá komi konungurin á samt haman í dag til veistlu þeirrar eða ég hefi búið honum. Þá sagði konungur. Sækið haman í skyndi, svo við meðum gjöra það sem Esther hefur beðið um. Þegar nú konungur ásamtaman var komið til veislunar, er Esther hefði búið, sagði konungur við Esther, þá er þau voru sest af vindrykkinu. Hver er bæn þín? Hún skal veitast þér. Og hvers beidist þú? Þótt það veri helmingur ríkisins, þá skal það í télátið. Þá svaraði Esther og sagði. Bæn mín og bein er þessi. Hafi ég fundið náði augun konungsins? Og þóknist konungur maður veita mér bæn mín og gjöra það þegar ég beidist, þá komi konungurinn og Haman til veistlu þeirrar er ég mun búa þeim. Muni ég þá á morgun gjöra það sem konungurinn hefur óskað. Haman, ég sláta hengja Mordikai. Þann dag gekk Haman burt glaður og í góðu skapi. En er Haman sá Mordikai í konungsliðinu og hann hvorki stóð upp fyrir honum en ég sig Þá fylltist Haman reyði gegn Mordikau. Þó stilgti Haman sig, en hann kom heim til sín, sendi hann og létt sækja vini sína og séris konu, konu sína. Og Haman sagði þeim frá hinnum miklu auðaðum sínum og fjölda sona sína og frá öllum þeim frama sem konungur hafði veitt honum. Og hversu konungur hafði hafið hann til vegs framar öllum höfðingum sínum og þjónum. Og Haman mælti. Já, Ester er drottning, leit engan koma með konungi til veistlu þeirra er hún gjörði nema mig. Hún hefur á búði mér á morgun með konunginum. En allt þetta er mér ekki nóg, meðan ég sé Mordika gýðing sitja í konungsliði. Þá sagði Seris konu hans við hann og allir vinnir hans. Látt reisa 50 álna háan gálga og talað á morgun það við konunga Mordika hef verið festur á hann far síðan glaður með konungi til veislunar. Þetta rá líkaði haman vel og let reysa gálkan. Sjöfti kapli Mordekai þykur sæmt af konungi En þessa nótt gætt konungur ekki sofið. Böði hann þá að koma með annála bókina og var hún lesin fyrir konung. Þá fannst það skrifað Hversu Mordikæ hefði komið upp um þá Bygtan og Teres, tvo geldinga konungs að þeim er gemtu dyrana sem höfðu leitast við að leggja hönd á Ahars konung. skonung. Þá sagði konungur, hverja semt og upphefið hefur Mordikæ lótið fyrir þetta? Þá sagði Sveinar konungs þegar við þjónuði honum, hann hefur ekkert lótið fyrir og konungur sagði, hver er í fórgarðinum? Í sama bíli hafði Haman komið inn í ytri forgar konúsallarinnar til þess að tala um það við konungu láta festa mordikæja á gálga þann er hann að þið reist honum. Og sveinar konung sáðu við hann. Sjá Haman stendur í forgarðinum. Konungu meldi. Láttuð hann koma inn. Ennir Haman var innkomin sagði konungu við hann. Hvaða á að gjöra við þann mann er konungu vill heiður sína? þá hugsaði Haman með sjálfum sér hverjum vil konungur heiður sína öðrum en mér og Haman sagði við konung ef konungur vil sína einhverjum heiður þá skal hann sækja konunglegan skrúða sem konungur hefur klæðst og hest sem konungur hefur rýðið og konungleg kóruna sett á höfuð hans og skrúðan og hestin skal fá í hendur einum af höfðingjum konungs tignarmönnunum og færa þann mann sem konungu vill sína heiður í skrúðan og láta hann ríða hestinum um borgar torkið og rópa fyrir honum. Þannig við gjört við þann mann er konungu vill heiður sína. Þá sagði konungu við hamann. Sæk sem skjóta skrúðan og hestin, svo sem þú hefur sagt, og gjör þannig við mordika í sem setur hér í konungsleiði. Látt ekkert niðurfalla ef öllu því að þú hefur sagt. Þá sótti Haman skrúðan og hestin, færði Mordika í og leti hann ríða um borga torkið og hrópaði fyrir honum. Þannigði gjört við það mann sem konunguð heiður sína. Síðan snýrði Mordika aftur í konungsliðið en Haman skundaði heim til sín riggur og með huldu höfði. Og hamann sagði Seres konusinni og öllum vinum sínum frá öllu því er fyrir hann hafi komið. Þá sögðu vitringar hans við hann og séðis kona hans. Ef Mordikai sem þú ert tekin að falla fyrir er að ætt gýringa, þá megnar þú ekkert á móti honum. Heldur mun þú gjössanlega falla fyrir honum. Sjöndi kafli Haman hengtur, Mordikai kennst til upphefðar. Meðan þeir voru enn við hana tala komu geldinga konungs og fóru þeir í skyndi með Haman til veislunar er Ester hafði búið. Þá er þeir konungur og Haman voru komnir til þess að drekka hjá Ester drottningu, þá sæði konungur við Ester, einnig þennan henn annan dag, þá að þau voru sest af vindrykkjunni. Hver er bóngfinn, Ester drottning? Hún mun veitast þér og hver speiðist hún? Þótt að væri helmingur ríkisins, þá skal það í télátið. Þá svaraði Estir drottning og sagði Hafi ég fundi náð í augum þínum konungur og þóknist konunginum svo þá séu mig gefi límit vegna bæna minnar og þjóðminni vegna beinu minnar Því að seldir, ég og þjóðminn, til eyfingar, deyfingar og tortímingar og ef við hefum aðeins verið seldir að þrælum og ambáttum þá myndi ég hafa þagað og þótt mótstöðumæðurinn hefði eigið verið færum að bæta konungi í skadann. Þá mælti aðasferðis konungur og sagði Esther drottningu. Hver er sá og hvar er sá eða dyrðist að gera slíkt? Esther mælti. Mótstöðumæðurinn og óvinnurinn er þessi vondi Haman. En Haman var þættu við konung og drottningu. Og konungur stóð upp frá vindrykjunni í reyði og gekk út í hallargarðinn. En hamann stóð eftir til að byggja Esther drottningu um lífsitt því hann sá sér ógefu búna af konungi. En þegar konungu kom aftur úr hallagarðinum inn í veistlusalinn, þá hafði Haman láti fallast í kvílubekk þann sem Esther satt á. Þá saði konungur, mun hann einnig alltaf nauðka drottningunni hjá mér hér í höllinni? Óðar en þessi orð voru komin út af vörum konungs huldum menn auglitt Hamans og harbóna einn af geltingum þeim er þjónuðu konungi mælti. Sjá gálginn sem hamanet gera handa Mordikai, sem þó hafið talað það eða konungi var til heilla, stendur búin í húsakarði Hamans, 50 alna hár. Þá mælti konungur, festi þann áan og þeir festu haman á gálgan sem hann hafi reisa láti handa Mordikai. Þá rann konungi reyðin. Þann samann dag af Ahasverus konungur Esther drottningu hús Hamans fjandmaans skyyndinga. En Mordekai gekk fyrir konung því að Esther hafði sagt honum eh uh, hvað hann væri sér og konungur dró innsiglis hringinn af hendir sér þann er hann hafði látið taka af Haman og fék Mordekai hann. En Esther setti Mordekai yfir hús Hamans. Geingum leyfta verja hendur sínar og hefna sín. Og Esther talaði enn við konung, fjall honum til fóta og bað hann grátandi að ónýta ílskur áð Hamans Akagita. Þau er hann að þau upphugsað gegn gíðingum. En konungur rétti guldsprotan út á móti Esther. Þá stóð Esther upp og gekk fyrir konung og mælti. Ef konunginum þóknast svo og hafi ég fundið náði í augum hans og sé konunginu það ekki ógeðfellt og ef hann hefur mætir mér, Þá síðan hún gefið nút sk skrifileg skipun til þessa að aftur kalla brefin, ráðagerð Hamans handasonar Hamda, Agagita þau er hann ritaði til þess láta eyða gýðingunum í öllum skattlöndum konús. Því að hvernig mun ég fá aðbórið að horfa upp á ógæfið þá er koma á yfir þjóðmína og hvernig mun ég fá aðbórið að horfa upp á tórtíming kynsmanna minna. Þá sagði Ahasverjus konungur við Esther drottningu og Mordika gýðing. Sjá hús Hammans hef ég gefið estir og sjálfur hefur hann verið festur á gálka fyrir þá sök að hann hefði lagt hendur á gýðinga. En skrifið því nú um gýðinga það er ykkur líkar í nafni konungs og innsiklið það með innsiklisring konungs. Því að ekkert það bréf sem skrifaði í nafni konungs og innsiklað með innsiklisring konungs verður aftur kallað. Og skrifunum konungs var þá stemt saman, hinn 23. dag henns 3. mánaðar Það er mánarins sífan og var þá skrifað með öllu svo sem mordið kæði bauð til gýðinga og til jarlana og til landstjórana og til höfningaskatlandana frá innlandi til blá, blálands. Til skatlandana 127 í hvert skatland með skrift þess lands og til hverja þjóðar á hennar tungu og einni til gýðinga með þeirra skrift á þeirra tungu og hann skrifaði í nafni Ahas konungs og innsiklaði með innsiklusring konungs og hann sendi bref með rýðandi ræðbúðum sem rýðu fyrir, fyrir manna gæðingum úr stóði konungs. Þar sem konungur leiði gýðingurum í öllum borgunum að sapnað saman og verja lífsitt og eida, deyða og tortíma öllum liðsafla þeirra þjóðar og lands er síndi þeim fjandskap, jafl börnum og konum og ræna fjármönu þeirra á einum degi í öllum skattlöndum að hans konungs. Hinn þrettanda dag hins tólta mánaðar. Það er mánaðarins aðtar. Eftir yta breyfinu skildi gefið út sem lög í hverju skattlöndi til þess að gjöra þetta kunnugt öllum þjóðunum og til þess að geyðingar skildu vera viðbúnir þennan dag að hefna sína óvinu óvönu sínum. Ræðbúðarnir sem reyðu fyrir mannagæðingunum Fóru af stað með skendingu og flýti að bóði konungs, þegar er lagabóðið var gefið út í borginni Súsa. En Mordekaði gekk út frá konungi í konunglegum skrúða, purpura bláum og kvítum, með stóra gullkórunu og í mötli úr bísus og rauðum purpura. Og í borginni Súsa var gleði mikil og fögnuður. Og hjá geðingum var ljós og gleði, fögnuður og dýrt og í öllum skattlöndum og öllum borgum þar sem skipun konús og lagabóð hans kom var gleði og fögnuður með gýðinga veistluhöld og hátíðisdagur og margir hinna heiðnu landsbúa gjörðu skýðingar því að ótti við gýðinga var yfir þá komin Níundi kafli Gýðingar hefna sín á óvinnum sínum og halda hátíð og þrettanda dag hinn stólta mánaðar Það er mánaðarins atar. Þá er skipun konungs og lagabóði hans skildi fullnægt. Þann dag er óvinni gýðinga höfðu vonað að fá yfirbuga þá en nú þvert á móti gýðingar skildu sjálfur yfirbuga fjendu sína. Þá söfnuðu gýðingar saman í borgum sínum um öll skattlönd aðhassverjursa konungs til að rekja hendur á þá er þeim leytuðu tjóns. Og enginn fekk staðist fyrir þeim. Því að ótti við þá var komin yfir allar þjóðir og allir höfingjar skattlandana og jarlarnir og landstjórarnir og embættismenn konungs veittu, veittu gýðingum lið því að ótti við Mordikæ var yfir þá komin. Því að Mordikæ var mikill orðin við hýrð konungs og orðstýr hans fórum öll skattlöndin því að madurinn Mordikæ var æg volduri og volduri. Og gýðingar unnu og óvinnum sínum með sverði drápu þá og tortimtu þeim Og fóru þeir með hæturs menn sína eftir geðþekni og í borginni súsa drápu geðingar og tórtjumtu 500 manns. Og þau drápu Parsandata, Dalfon, Aspata, Pórata, atjala, artata, Parmasta, Arísíjai, Arídai, Væjestata, 10 svonum hamans, hamdata svonar, fjandmanns geðinga, en eiginlögu þeir hendur á fjármönumanna. Þennan sama dag var tala þeirra sem vegner höfðu verið í borginni Súsa flutt konungi og konungu sagði við estir drottningu. Í borginni Súsa hafa gíðingar dreipið á tórtímt 500 manns og 10 sonum hamans. Hvað muni þeir gjörðt hafa í öðrum skattlöndum konungs? Og hver er bæn þín? Hún skal veitast þér og hver speiðist þú frekar? Það skal ég téláttið þá mælti Ester. Eð konunginu þókna svo, þá sé gíðingum þeim sem eru í borginni Súsa leifta að fara hennu sama fram á morgun sem í dag og þá tíu svona Hamans festi menn á gálga. Og konungu bauð að svo skyldi gjöra og fyrirskipun var útgefin í Súsa og senir Hamans tíu voru festir á gálga. Og gíðingar í Súsa söpnuðust og saman hinn fjórtánda dag mánaðar og 300 manns í Súsa, en eigilögu þeir hendur á fjármönni þeirra. En aðri gíðingar, þeirri er bygguð í skattlöndum konús, söpnuðuð saman og vörðu lífsitt með því að hefna sína óvunum sínum og drepa 75.000 meðal fjándmanna sinna, en eigilögu þeir hendur á fjármönni þeirra. Hinn 13. dag atarmálnaðar og þeir tókuðu sér kvíl til 14. og gjörði hana veislu og gleðidegið. En geðingar þeir sem byggu í Súsa hafðu sapnað saman bæði hinn 13. og 14. dag mánarins og tókuð þeir sér kvíld hinn 15. og gjörðu hann að veislu og gleði degi. Fyrir því halda geðingar í sveitunum þeir eru búa í sveitaþorpunum hinn 14. dag atarmánar sem gleði veislu og hátíðistag og senda hver öðrum matkjafir. Geðingum skilta halda púrím hátíð. Mordikæs gráseti þessa viðburði og sendi bref til aðra gíðinga í öllum skattlöndum Ahasferðursa konungs bæði nær og fjær til þess að gjöra þeim að skildu að halda árlega helgan 14. og 15. dag mánaðar. eins og dagana sem gíðingar fengu kvíld frá óvinum sínum og mánuðunum er hörmung þeirra snýrist í fögnuð og hryggð þeirra í hátíðisdag með því að gjöra þá að veislutögum og fagnadar og senda það hver öðru matgjafir og fátækum ölmössu. Og gyðingar lögleitu að gera það. Er þeir höfðu upp, byrjað og mordið hæði skrifa þeim. Með því að Haman, Hamdatason, Akagiti, fjandmaður allra gyðinga, hæði hugsað upp það ráð, gegn gyðingurum að eyða þeim og varpað púr, það er hlutgesti, til að ámáð þá og eyða þeim, En konungur hafði fyrirskipað með brefi þá var Esther gekk fyrir hann að þið vonda ráð er hann að þið upphugsa gekk honum sjálfum í koll koma og hann og sinir hans festur á gálka. Fyrir því voru þessir dagar kallaði Púrím eftir orðinu Púr. Þess vegna vegna allra orða þess, þessa brefs bæði vegna þess er þeir sjálfur hafðu séð og hins er þeir hafðu orðið fyrir. Gjörðu gýringar það að skildu og lögleitu það sem venju, að eigi mætti útabregða bæði fyrir sig og neyðja sína og alla þá er saminuðust að halda þess að tvo daga helga árlega samkvæmt fyrir skipuninni um þá og á hinum ákvenna tíma. Og að þessa daga skildi vera minnst og þeir helgir haldnir af hverri kynslóð og hverri ætt í hverju skatlandi og í hverri borg svo að þessir Púrím dagar skildu eigi líðandi lók meðal gýðinga og minning þeirra aldrei í gleymsku falla hjá neðjum þeirra. Og Esther drottning Abihæs og Mordika gýðingur réttuðu bref og beittu þar öllu valdi sínu til að gjöra að lögum þetta annað bref um Púrím og hann sendi bref til allra gýðinga í skattlöndin 127 um allt ríki ahasfyrustar, fríðar og sannleiks ord Þið þess að lögliða þessa púrimdaga á hinnum ákveðna tíma, eins og Mordika gýðingur og Esther Drott, drottning, höfðu löglegt þá fyrir þá, eins og þeir höfðu löglegt ákveðinum föstur og harmakveinn er þeim skildu fylgja fyrir sig og niðja sína. Og skipun Esther gerði púrim ákveðið þessi að lögum og var hún rítuð í bók. Tíundu kapli Vegur Mordikaði og Ahasverus konungur lagði skatt á landið og eigið hafsins en öll verkmáttar hans og hreisti og lýsing á vexin Mordikæ þeir er konungur, þeirri er konungur hófann til það er rýtað í árbóku metíu og persíu konunga því að Mordikæ gýðingur gekk Ahasverus við konungi næstur að völdum og var mikils virtur meðal gýðinga og vinsæll hjá hinnum mörgu sínum með því hann leitaði heillar þjóðarsinnar og lagði liðs yfir því öllu kyni sínu. Hér líkur þriðju snöldu og um leiði líkur hér þriðja hluta gamla testamentisins.